m mai da de rușine în fața lumei între și ai gonit din casa mea, persoana de neam mare! De neamul lor mm, nu mai pot trebuie. Nu știu ce mă ține-n blestematul să nu scrăb capul cu tacâmburile de la masa asta pe care mi-ai târburat-o! Ă nu țin în pas! Îmi apăr drepturile! Ha? Și voi avea de partea mea toate pe mine! Ha, faci bine că fugi demonia mea! În ce creierii de necaz, nu mai pot! La chei? Da, domnule... Deschidea ușa de materas! Vreau să iei nu mai fost. Nu mai pot. A venit cum nu se poate mai rău. Iar eram gata să-i spun lucruri așa de drăguțe, niciodată nu mi-am simțit atâta spirit. Domnule, a venit un bătrân cu fes pe lapt și îmbrăcat turciște. Zice că vrea să vă vadă. Cu pe cap? Ce bază acolo eu mai fi și mai... să poftească. aici pe Vă cunosc de când era de o doar atâții ca mine? Da, erați cel mai frumos copil din lume și toate cucoanele vă lua în brațe ca să vă sărute. Și mă sărui? Da, eram foarte bun prieten cu răposatu, domnul tatăl mea voastră. Știți, după ce am cunoscut pe răposatu, am călătorit prin toată lumea. Da, da. că trebuie să fie foarte departe în celele. Desigur, m-am întors în aceste lungi călătorii numai de patru zile și...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 N-ai văzut o fată frumoasă care este fiica domnului jur de gentil omul parizian? Iu, a zis așa de mine? Da, și cum i-am răspuns că vă cunosc foarte bine și că am văzut pe fiica dumneavoastră, el îmi zise Ah, marababa sahem! Adică, ah, ce îndrăgostiți sunt ea! Uh, marababa sahem înseamnă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 Mamuși. Mamamușii? Da, asta este o demnitate mare în țara lui. Da. Mamamușii. Adică, în limba noastră, paladinii. Paladinii erau... erau foști... paladin în sfârșit. Nu există ceva mai nobil în lume ca asta. Veți fi egal? Cu cei mai mari prinți de pe pământ Oh, fiul sultanului Mă onorează foarte mult Vă rog să mă duceți la el ca să-i prezint mulțumirele mele Ce? No, nu, nu-i nevoie O să fie el însuși aici O să fie aici? Da, și aduce cu el tot ce trebuie pentru ceremonia în dumneavoastră Dragostea lui nu poate să sufere nicio amânare Ah, iată-l Sosește fiul sultanului cu suita dacă mă de portă, am duc să-l întâmpin și să-l aduc pe terasa. Doamne, domne, doamne, ce întâmplări! Mi se tai respirația de emoții. Uf. Domnule Sordan, iată pe fiul sultanului. Sunt sclavul dumneavoastră, preplicat. replicat. Am busa himo și băraf, Jordina. Salam alec. adică domnule Jordan să-ți fie inima în floare ca un trandafir tot anul, așa se exprimă oamenii din țările astea. Zi așa, sunt sluga plecată a alteței sale turce, da, carigata am botou ustin Morra. Ustin iort, catam se basun Monan. dice. Cerul să dea puterea leilor și prudența șerpilor. Da. Alteața sa turcă că mă onorează foarte mult și îi urez și eu tot felul de prosperitate. Da. O să a sa doc ca furam. Bellman, ce-a zis? Zice că mergeți repede cu el pentru a vă prepara de ceremonie, fiindcă după asta vrea să vadă pe fată și să facă imediat căsătoria. Atâtea lucruri în două vorbe? E, da, doua, e, așa e limba e Spui multe, puține vorbe. Faceți repede ce vă cere. Da, și unde mă duce? În faptul grădinii. Acolo a hotărât să se facă investirea. Da? Bine, domne, plec atunci. <sus> <sus> Ar fi învățat prolui pe tine afară și nu-l juca mai bine. <laughs> Ia, uite-l pe Contele Dorand. Domnule Conte? Domnule Conte? Domnule Conte! A? Cine v-a strigă? Ce-i dorit, domnule? <laughs> oh, oh. <laughs> să erai fovian, <poviel. laughs> cât mai și să nu te recunoști. <laughs> De ce te-ai schimonozit așa? Pentru A? o farsă pe care o facem unui Jurdan. farsă? Ca să-l oblic să-și mărite fata cu stăpânul meu, domnul Cleont. nu înțeleg. Știți ce? Haideți în fundul grădinii, să asistăm la o măreață ceremonie. Și <laughs> ce? acolo vă lămuresc eu repede. Vai. Hai să nu Ceremonia nobilării domnului Jurden se face coro în spatele bazindu-i. și cine sunt muzicanțe? Cine să fie? Supușii lui Allah și ai sultanului din Constantinopol. <laughs> atenție! Marele Muftiu și cei patru derviși pornesc spre altar. <laughs> Care-i Marele Muftiu? Namila aia neagră? Da! Ce-i de namile? Te pentru ceremonia nobilării Umblă pe piciorul <laughs> O, fier, ești nemaipoverit! A, uite, se apropie. Ăia cine mai sunt? Care? Cei care țopuie în jurul lui și cad cu fața la pământ? Cei patru derviși sfintiți de Mahomet. Dansul, muzică, scrima și crăitorii. Mai ești, mai ești mijloc, da. Conte, priviți spre dreapta. Da, da. Ești turci, aduc un individ în șalvat, dar gol pân' la brâu. ghiți cine e? O, domnul Jordara. Și lasă-l, lasă-l cap. Așa scrie la Coran. Copier, ești un geniu. Tsss, fiiți atent, începe. Muftiul constată că n-are sabie. Ascultă, ascultă, ascultă, ascultă. Feti sabii I-RESPONIR, nu NUL SABIR, TASIR, TASIR! vorbe, <laughs> haragioasă! Parcă, parcă recunosc glasul muftiului. E FILOZOFIA! <laughs> <laughs> de filozofia da, atenție, atenție! Urmează invocația! Trebuie să-și dea consimțământul și a alah, nu numai în noi! <laughs> minu dină. E șuru dină. Șuru dină. Arcur și parc dar să țina. Organele au reușit dină. Legendă din Salina. Maheta e jubilă. Dar asta ce a fost? Trebuie garantează că Jordă a fi un bun Mahomet, nu? Ce imaginație ai convie. Te-i stombeconi. Te-i, ăsta, pore nază dansul derby nu. Dragă, dragă, pasă, dragă! Ce fac? Îl bat? Îl bat, sigur! Bătaia e doar simbolul suferinții cavalerești!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 Nu-i îndrăznești o să vorbești astfel unui mamă mușie. ce vrei să spui cu un mamă mușie asta altă? Mamă mușie, spun, sunt mamă mușie. Ce mai ești și aia? Pe limba noastră mamă mușie înseamnă paladin. Paladin? <laughs> Poate că domnul vrea să intre în balet. Taci, ignorantă. Am spus paladin, e o demnitate a cărei ceremonie ne-a fost făcută acum. Ce fel de ceremonie? Mahanata pe jardină! Ce vrei să zic? Ce-i palavră da înșire aici? Ce mai fii și asta? <truză> Mi-a nebunit respectă pe două urmă mamusii! Dar ce-mi pierde vremea cu voi când am atâta preavă, rachei? Păi,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 Îmi place mult și îl găsesc demn de a fi ajutat. Da. Apropo, ascultă, Dorand. Da. Cu ocazia mesei acelea am văzut pregătirile mari pe care le-ai făcut. Ei bine, vreau să încetesc cu cheltuierile ce le faci oh, pentru mine. Oh, oh. Și de aceea am hotărât să mă mărit numai decât cu dumneata ta. Ah, doamnă, e cu putin să se luat o hotărâre atât de dulce? Nu o fac decât pentru a te împiedica să te ruinezi. Doamnă, toată averea mea este în întregimea dumitare? Ca și inima mea. Am să le întrebințez bine pe amândouă. Oh, iată pe omul Are un cap minunat! <laughs> Ce fericiți sunt că v-ați întors, doamna Marchis. Domnule Jordan, doamna și cu mine vă aducem omagii pentru noua dumneavoastră demnitate și ne bucurăm, alături de dumneavoastră, de căsătorii aficii dumneavoastră, cu fiul sultanului. Domnule!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 Domnul este un grande pașa, grande senora, grande, grande. Și doamna este o grande dama, grande pașale la Bine, Vedeți? N-am înțeles. Bun, să-i spun. Vedeți, domnul, domnul, mă francez. Și doamna mă franceză. Nu înțelege și pașii. Nu pot vorbi mai clar. Oh, da, cu interpreți. Ah, Yeah. Domnule interpret! Domnule interpret! Da, da, vin, vin! Maide, domnule, unde umblați? un Nu putem vorbi nimic fără dumneavoastră. Păi a de duca s însărcinare. Ce să-i spun? spuneți că domnul și doamna sunt persoane de vază care vin să-i se să închine ca prietenea ai mei și să-l asigure de devotamentul lor. Fiți atent, doblei cu să vedeți cum vă răspunde. Ala bală croceam, aci boram ala balem. Catalekitu bal orim sto tan Vedeți, vedeți. <laughs> Zice că ploaia prosperităților se ude mereu grădina familiei dumneavoastră. Vedeți, vă asfalt, dacă vorbește e minunat! <laughs> Iată și pe fiica mea. Vino, vino, fata mea. Vino, apropie. Vino să dai mâna acestui mare senior care îți face cinstea să te ceară de nevarsă. Vai, tată, cum te-ai gătit! A? Ce trebuie să joci vreo comedie? Mm. Nicol, repede pe mamă, dar Nu, nu e comedie, e o afacere foarte serioasă și cea mai înaltă cinstire pe care ce-o puteai dori. Iată soțul pe care ți-l dau. Mie, tată. A, ție! Haide, ia-i mâna și mulțumește cerului pentru norocul tău. Nu vreau să mă măric. Nu, vreau eu, că sunt tatăl tău. Nu, n-am să fac. Ce mai bărbă multă? Haide, haide, adă Nu, tatăl, ți-am spus. Ce? nu e nicio putere pe lume care să mă facă să iau al bărbat decât pe Cleon. Și-aș să sufăr orice decât... Ce? Cleon... Da, eu sunt. E adevărat că ești tatăl meu și-ți datorez întreaga mea ascultare. ha Așa, așa, fata! Sunt încântat să te văd revenind așa de repede la îndatoririle tale de fecioară. Mă bucur că am o fată supusă. Repete, doamne, că e pericol mare! Un bărbate, ce înseamnă asta? Mi se spune că vrei să-ți măriți fata cu aia. Uite, uitați-vă, gola de colo, vrea s-o mări Ce n-ai să taci odată obraz, zico? Te amestești mereu, un mintile în Și tu, nevasta, bagă-ți mințile în cap. Bărbate, bagă-ți tu mințile în cap ce urmărești? Ce vrei să faci cu toată dunătura asta? Vreau să mări pe fata noastră cu fiul sultanului. Cu fiul sultanului? Da, iată-l! Babariul Ram, ah, oracam. Ah, Prezint-i salutările tale prin acest interpret. N-am nevoie de interpret. Îi spun eu în nas că nu-i dau fata. Bravo, bravo, doamnă, foarte bine! Nu vreți să taci odată? A furisit -o. Nu dac. Cum, doamnă, Jurda? Vă potriviți la o cinste ca aceasta?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 Cei nu faci ca să ajungi cu coana mare? Nu a strânge-o gât cu mâinile mele dacă ar face așa ceva. Eee, prea multă trâncăneală. Îți spun, căsătoria asta se va face. Și eu îți spun că nu o să se facă. Așa, doamnă, nu-ți oh, să. Bun! Tată, gălăgie! Lasă-mă! Ești o secatură! Și ce o cer, fi mă ascultă? Da! Este și fata mea, nu numai mai adumitale! Doamnă! Ce mai vrei și dumneata? Cu o vorbă! N-am ce face cu vorba adumitale! Domnule Jurgen, dacă doamna ar vrea să asculte, nu mai o vorbă între patru ochi, vă făgăduiesc solemn.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 Deci eu, Coviel, sunt interpretul. <gângălători> Așa mă zuclui. păcete -vă că nu știți nimic. Da, uh, uh, l-a făcut. cum simt la căsătorie! Bravo, bravo, bravo, văzut? Nu vrei vă să-l asculti. Știa de bine că are să-ți explice ce însemnează fiul sultanului. mi a explicat foarte bine și sunt mulțumită. Știi ce să-l trimitem să cheme un notar. Da da da, da, da, da, da, da, da, Minunată idee, doamnă Jordan! Și pentru ca să fiți pe primul și să vă treacă orice urmă de gelozie ce va pricirmi soțul dumneavoastră, ne vom sluji de acest notar ca să ne cununăm și noi, doamna Marchize Dorimen și cu mine. Consimci la asta! Totul Da! Și vrei să opăcăliți pe mea? Nu! Nu! da, da! Ai ghicit, vreau să o păcălesc, o să petrecem de minune, De poate joc de La chei? Da, domnule, să fie ceva notarul, dar repede. Când vine notarul și se încheie actele, să înceapă baletul nostru. Da, bravo. să se de la pioadă. Da, Bună idee, bravo. Să ne luăm locurile. Dar Nicol, ce facem cu Nicol? Am uitat de ea. Pe Nicol?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 Este pentru turce de a, -a so oh! <pantry> Sunt fericit, Lucile.